بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم رب اشرح لي صدري ويستر لي أمري واحل العقدة من لساني يثقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا شنابه ثم أما بعض قال الله تعالى Ələ inəhum humul mufsidunə vələkil <Sessizlik> la yəş'urun Deməli, biz Əl-Bəqrar Sürəsinin 12-ci ayısını oxuduq Və fikir verdi sizlə, birinci uzatdıq Dedi ki, Ələ inəhum, nəyə görə uzatdıq? Eqari, məddul münfasıl, nə idi məddul münfasıl? A, məd hərfindən sonra Fikir verin Bəli, məd hərfindən sonra Gələn əlif ayrı-ayrı Kəlimələrdə gələrsə Bu zaman məd durumun fasıl baş verər Yəni, məd hərfi budur Ələ, ələ Birinci ləm əlifdir, sonra əlifdir Məli, uzatdı iki ərikən Məli, məd hərfi baş verir, uzatan hərf Məd sözün mənası uzatmaq deməkdir Və ondan sonra gələn hərf əlif, əlifdir Və biz deyik ki, əgər əliflə, məd hərfindən sonra gələn əlif, Başqa-başqa, ayrı-ayrı kəlmələrdə gələrsə, medd-ul munfasil olar və uzatma miqdarına qədərdir 2, 4, 6 və ya 5. Yəni, axısa, üç halda uzatma olar. Və oxuyanda dedik ki, ələ innhum innhum nə qaydasına görə? Uğun nəyə görə? Neçə hərfi, 2 hərfi var ki, uğun hərflərdir? Hansulardır? Nun, mim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 i̇n Və ağız boşluğundan heç bir səs çıxmaz Və səs xayşum adlanan Yəni, burundan çıxar ki Və uzatma miqdardır, nədir? Yəni, sevir ki, bu iki hərif Üzəndə təşkil olanda Sevir ki, uzansın Buna ən misalımız Ən ən açıq misalımız hansıdır? Nəhz surası? Qul ə'udhu bi Rabbin nəs Məlikin nəs nəs 3-4 hərəkə uzatmaq <gülüyor> əni, burada caizdir Yox, yalnız 2 hərəf Nun və mim hərfi Bu iki hərfin xüsusiyyətlərindəndir ki Uzanır 2 hərf, başqa hərfdə isə bu qədər uzatmaq Düzgün deyildir <gülüyor> Sonra fikir verin Allah tafadır ki Ələ <gülüyor> innəhumhumul mufsidun Artıq vav vardır Və vav sükunludur Ve vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi dammadır. Deməli nə baş verə nə olar burada? Med təbiə olar. Nəyə görə? Çünki vavun üzərində heç bir hərəkə yoxdur və vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi dammadır. Bu zaman nə qədər uzadar? 2. Yaxşı, əgər mən bu ayədə dayansam onda? Artıq nə olur? Meddül arıd li-sukun olur. Yəni mən bunu artıq 2, 4 və ya 6 hərəkə uzada bilərəm. Yəni Okuya bələrəm. Ələ inəhum humul mufsidun. İçər <gülüyor> iki. Və ya dört. Çünki nə oldu? Meddül arzli sükun oldu. Düzdür. Meddül arzli sükun. Yəni artıq üç formada uzatma olar. Və ya dörtləni okuyaq. Ələ inəhum humul mufsidun. Və ya altı. Sonra... Ala innahum humul mufsidun walakin la yeşirun. Sözün əslini walakin la yash'urun. Walakin amma oxuduq walakin la yash'urun. Na görə idğam idğam biləğunna. Nə deməyidi idğam biləğunna? Ha. Əcaz nun sakinndən sonra və ya tanvilərdən sonra iki hərf gələrsə hansıraq o kəlif? Lâmzə rəhərsə gələrsə bu zaman sukununun və tənvin itəcəkdir. Yəni tənvinin ən yani, in ununun n və ikinci əlif hansı evet. ki ikinci əlif yəlləm deyə dəradır şaddənləcəkdir. Əsli və lâkin la yəşurun amma oxuduq ki və lâkin la yəşurun nun tamamilə itəcəkdir və idğam bilə ğunnə bilə ğunnə və səs burundan çıxmayacaqdır. Yəni, gunnəsiz olacaqdır. Gunnə, ümum ələb dində, burundan çıxan səsə gunnə deyilir. Gunnə. Məsələn, əmmə, innə. Bu səsə gunnə deyilir. Və səs burundan çıxmayacaqdır qətiyyən. Fikir beləyin. Vələk <gülüyor> illə yəşirurun. Vələk illə yəşirurun. Burundan səs çıxmır. Səs... Burun boş olduğu üçün. Bəli, bəli, bəli. Burun boş qunudu. Və ınmun tam bir şəkildə itdiyi üçün. Artıq ləm hərfinə keçdiyi üçün və ləm hərfinin məxrəci də damaq olduğu üçün, ağız boşluğundan çıxdığı üçün burun burada heç bir ə, əhəmiyyət kəsb etir. Yükmür, üçün, daha, Bəli, nun oxunmur ümumən. Çünki idğam bilagunna qaydasına görə və bu qayda da biz deyik ki, skullununun. Və ən in onlardan sonra iki hərf gələrsə, ləm və ra hərfi gələrsə, bu zaman sukununun özü oxunmayacaq, ən-in-unun da nınsa oxunmayacaq. İkinci hərif, yəni ləm olarsa, ləm, ra olarsa, ra, bu hərflər isə nə olacaq? Şəddənləyəcək, yəni iki nəfə deyiləcək. <gülüyor> sonra uzatdıq və dedi ki, Vələkillə... Burada vəmmət təbidir, çünki ləm əlifdir, ləmdir, sonra əlifdir, iki hərqiqə miqdan uzatdır. Vələkillə yəşi'urun Ayənin sonunda olan məd uzatma da məd-ül-arədli sükundur, həşm-ü caizdir. İki, dört və ya altı hərəkəm idarında uzatmaq olar. Yəni, hər bir qirayətçinin, qarinin öz, istey öz isteyini əsasən ya iki ilə oxusun, ya dört ilə və ya da 6 ilə oxuya bilər. Bəli? İzhar qamariyyə. Həni? Yoxdur İzhar qamariyyə mufsidun yox dizal. İzhar qomələ yoxdur. Yoxdur, yoxdur, izhar qomələ. 13-cü aya Allah süman deyir. Wa iza qilalhum aaminu kemaa aamana nasu qalu anoominu kemaa aamana Iqa aləq edəcəm. En birinci, İki dana uzatma. Birində elif, ikincidə yer. Çünki elifin üzərində hiçbir hərəkəyə yoktur. Özündən əvvəl genəl hərəfində eləkəsi fəthədir. İki hərəkəyə uzatma. Qilə yine uzatma. Va əzə qilə ləhum əminu. Yine uzatma. Birincide elif, ikincide vəq. Və sükun var ki, elif var, üzərində sükundur. Yani dəməyir ki bu elif, okumur. Sonra isə, Kəmə əmənən nəs Artıq burada Meddul Munfasıl Meddul Munfasıl baş verdi Yəni, biz çünki Qeyd etmişdik ki, dəstərimizdə Dedi ki, Meddul Mutasıl Və əksər hallarda yəni Meddul Mutasıl Dayaxsız həmzirə istifadə olur Amma dedi ki, bəzi istisnalar var ki Burada nədir? Həmin də bu istisnalar, istisnaların biridir Meddul Munfasıl əsli nədir? Əgər, məd hərfindən sonra, bakın, kəmə məd hərfidə, kəmə uzalandı, məd hərfindən sonra gələn həmzə, başqa-başqa kəlimələrdə olarsa, bu zaman mədd l baş verir. Və həmçinin burada da kəmə əmənən nəs, kəmə, başqa-başqa ayrı-ayrı Və mədd-l-münfasılın hükmü caizdir, yəni 2-4-6 əhərkə uzatmaq, miqdarında uzatmaq olar. Sonra dedi ki kəmə həmçinin uzatdıq və nun gəldi, nun şaddəli halda olduğu üçün onu da uzatdıq. <coughs> Sonra isə ka mə amanən nas qalū an ümin Yəni uzatdıq. Hükmü meddül munfasıldır. Caiz deyil 2 4 6 hərəkəmi qədər uzatma olar. Burada fikir verin, vavdır. Yəni vav deyiləsində bu. Bu həmzənin dayağıdır.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 Və burada yenə durumun münfasıl baş verdi, qalu qaz, təbii idi, qalu, qalu, içərikə uzaqılır və məddin işarəsi var, dalğa, qalu, sonra əlif gəldi, əlifi üzərində sukun var, o demək ki, bu əlif oxunmur, var amma oxunmur, sonra ənu'min, Adidir, kəmə əmənə Buradan məddul münfasıldı Aa. Kəmə əmənə Süfəhə Nədir? Məddul Muttasıl Məddul Muttasıl Yəni, ümumən Muttasıl birləşən deməkdir Əcəl məd hərfindən sonra gələn Həmzə eyni Bir kəlmədə olarsa Bu zaman Məddul Muttasıl baş verər Və Məddul Muttasılın uzatması Hükmü vacibdir, yəni uzatma Miqdarı ən azı 4-4 Və 5, və ya 6 hərəkədir ki, bunu da mütləq uzatmaq lazımdır. Yəni, məddül münfasıl ilə məddül arasında olan fərq nə idi? Hə, nə idi? Dedi ki, məddül münfasıl, əcərməd hərfindən sonra gələn həmzə, yanda saxla, ayrı-ayrı kələmələrdə olarsa, gələn həmzə ayrı-ayrı kələmələrdə olarsa, bu zaman məddül münfasıl baş verəm, hökmü caizdir, 2-4-6 hərəkə uzanlar. Əgər məd həlsindən sonra gələn həmzə eyni kəlmədə olarsa, məddül-muttasıl baş verən, hökmü vacibdir və 4-5 və ya 6 hərəkə miqdarında uzanlar. Yaxşı, əgər fikir versəniz, oxuyanda dedim ki, kəmə əmənə sufəhə Deyandım. Mədül-muttasıl dedir ki, hökmü vacibdir, yəni 4-5-6 hərəkə. Amma sonda həmzə var. Deməli, yazıca saxlayın. Əgər, yəni, əsas, yəni qaydalardan biridir. Əgər medd-l-muttasıl olarsan və sonunda həmzə olarsa və burada dayanmaq istəsən, artıq yəni, uzadırsan, ben məsələn belə, kəmə əmə nəssüfəhə və birdən berə dayandırırsan nəfəsi. Çünki həmzədir. Yox, qəmzə kim yox. Artıq sukunlu həmzə üçünlədir. Bəli. İşara. i̇şara olmasa da yenə dursan həmin bu hükmü oxuyursan. Bəli, bəli dura bilərsən. Amma ən olsa, ən Həmzənin üzərində ən olsa, bu zaman iki hərf kimi qalandan uzadırsan. Olan üz ə, üzərində olan işara qaf ləmiyədir ki, burada da dayanmaqdır və biz dedik ki, burada nədir hükmü bunun? Dayanmaq daha yaxşıdır. Və bizdə dayanmaq daha yaxşıdır. Və deməkdir ki, dayanmaq vacibdir. Bəzi təcvid kitablarında bunu dayanmaq vacibdir kimi gələmə verilir. Amma bu səhsəhi deyil. Burada dayanmaq yaxşıdır. Ya yaxşıdır. Yəni, yaxşı ilə vacib arasında fəqva. Yəni, ola bilsin, kimsə keçsə artıq təcvid əhkəmlarına rəyət etmiş olar. Kimsə keçsə. Amma biz ibtidai Tələblər olduğu üçün, bu işarada, sən bu işaranı görəndə hər zaman dayan. Hər zaman dayan. Qaf, həm, qaf olanda, qaf ləmiyyə olanda, həm, mütləq dayanmıyor. Mütləq ömrə, ümumən, hər zaman dayan. Amma sad ləmiyyə olanda, sülədirlər də belə bir. Onda isə iki hükum var, keçmək dolar, dayanmaq dolar, amma keçmək daha əfsəldir. <coughs> Həmçin daha Ələ inəhum humus sufəhə uvelək illə ya'ləmun Ələ inəhum Məd, münfasıl, hükmü caiz, 2-4-6-2-2 İnəhum, hünnə, nundur, üzerində şəhərdə şer var. İnəhum humus sufəhə Məddülmüttasıl, çünki məd hərfidir. Məd hərfi nədir? Baxın, sufəhə, uzatma var. O dalğanı götürsən, Edəb ki, uzatmadır. Fəthə iki hərqi olur və Və məd hərfindən sonra həmzə gəlir. Bu zaman meddül muttasıl baş verir, uzatma miqdarı 4, 5 və 6 hərqədir. Təcvid əhkəm... Bəli? Və bunu uzatma vacibdir. vacibdir. Təcvid əhkəmına görə düzgün deyil ki, oxuyaq, məsələn, tutaq ki, Ələ innəhum humus sufəhə uvələ kiləyi aləmin. Olmaz. Təcvid əhkəmlarından bunu 4 hərqi uzatsam. Ən azıq. Ələ innəhum humusfəhaə və lakin la yəələmūn. Məsəndə ki və lakin la lə və ləmdən sonra gələn o bəzi bir xətt nə idi o? Və ələ. lakin əlifdir. 2 hərəkə miqdadında uzadılır. Hardan? Dayamaq olar. Dayamaq olar. olar, amma bir şərtlə ki, təzdən Gələk, əvvəlcənə okuyarsan və mənanı atlası bilir. el-udur. Heç bir halda deyilmi, u-udur. o damma hükmündədir. Deyilsən ki, Ələ innəhum humus əl sufəhə u, vələk illə u. Adı u. Yəni, əgər bu həmzənin öcələndə ə əy olsa, ə oxunacaq. U olsa, ələ oxunacaq. Udursa, ələ oxunacaq. Sonra, vələkin. Şimdən uzatdım. Və demədim ki, və ləkin. Dedim, və ləkin, nə yasasən, ləmdən sonra, yəni, bələ bir xət gəlir. O da şey, əlifdir. Elifi izah edir. Və ləkin lə Burada da idgam nə oldu? Bilə, qunna oldu. İdgam bilə qunna oldu. Çünki nün sükunundan sonra ləm gəldi və ləm də bilə qunna Və nün okunmayacaq. Və fikir verilsəz, nün üzərində heç bir hərə Nə var, nə fəthə var, nə kəsə var, nə damar. Bu, o deməkdir ki, artıq buradakı, nun yoxdur. Yazıda var, amma oxumur. Aynə, nə oldu? Bəli? Bəli, onun qabağında olan ləm, nəyindir, nunu hükmə. Və fikir beləsəz, ləmin üzərində təşdid var. Və ləkin, lə. Və ləkin, ləyəşir. Artıq şəddə qoyub ki, o deməkdir ki, artıq nunu yox elə, nunu oxuma. Ləmişək 2 dəfə oxuyaq. Bəli, oxu, ixtisas Bəli, ixtisas surəti. Və lem yakun lahu balə və lem yakul lahu. Bəli, Sonra davam edirik. Və lakin la ya'lamun. Ya da la uzatmaq lazımdır, çünki med təbii dir, kəhal ki sözünün sonunda da meddu l-ardı sukundur. Deməli 14-cu aya talat alır. <تصفيق> وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا مَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا مَدْتَبِئِ وَإِذَا شَلْكَ لَقُوا لَقُوا Baxın, əlif var. Əlifin üzərində sukun var, oxumur əlif. Və əlifdən tümə ləqu sözündən sonra ayan altında vəslə deyilən bir, bir işarə var. Vəslə, yəni bu, cür, bu formada olan işarədir, yəni vericilə oxuşayan bir işarədir, amma yanı üstədə. Bu işarə o deməkdir ki, bu əlamat odur ki, sözləri bir-birinə birləşdirir. Artıq, baxın, və izə ləqu, sonra əlifin üzərində əlif gəldi, sonra ha və sonra vəstə hisəsi gəlir. Bu o deməkdir ki, laqul sözündən əlləzi ilə sözünü birləşdirmək lazımdır. Va xnur va iza laqul lazina laqul lazina. Və muzamdır orada. Bəli. Uzam, və muzam. Bəli, və? Və, və Allah sənan razı olsun. Və burada fikir verin, sözün kökü uzatmaqdır. Va iza laqul amma oxuduq va iza laqul lazina deyirə çünki yaza saxlayın əcər məd el sonra vəslə gələrsə bu zaman uzadılmaz bu zaman uzadılmaz bəli elə bil ki vəslə uzatmanın hökmünü aparır və uzadılmır və, və oxuyuruq Va və idə laqulləzin və oxmaq səhvdir çünki yəni səhv oxunmuşdur çünki məsələn deyəsən ayətən və idə laqulləzin yaxşı kim deyə nə, nəyə görə uzatmanı götürdük çünki çətinlik Yadınıza saklayın. Qur'an-ı Kerimdə nə əhkəmlar varsa və ya ərəb dilində bəzi əhkəmlar var ki, çətinlik olduğu halda alimlər ümmətə çətin olmasın diyə bəzi istisnalar edirlər. Yani nə oldu? Məsələ, bu nəslindən uzatmadır. وَاِذَا لَقُو Uzatmayla uqyaq, nə baha? Böyle çağırır. وَاِذَا لَقُو الَّذِينَ Görün, necə çətindir? لَقُو الَّذِينَ Amma uzatmasız. Və izə ləqul ləzina açıq. Deməli, bəli, bəli, səhvdir. Təcvid əhkəmına görə səhvdir, bəli. Ucuq qəlbə səhvdir və çətindir. Və biz dedik ki, ümumən, hər hansı bir çətinlikdə təcvid alimləri bu çətinliyin qarşısına alırlar və müəyyən bir qayda qanunlar qoyulur ki, sən artıq çıxırsan. Məsələn, buna ən adı misal və dət taifə. Və tədi, sonra ta Bunu tə ilə ve sonra tə ilə deməyə çox çəsindir. Olacaq, vəddət tə, vəddət tə. Çox çəsindir. Bəndə ince sonra qanlı, incədən qanlı keçməyə çox çəsindir. Hə? İdgəm, nədiy? Mütəkharibəyəm. Ha? Məli, onda ələmdə nəyirlər? Deyiblər ki, bu formada gələn həriflər olarsa, bu cür olarsa, bu zaman birinci hərif oxunmur, yəni tə oxunmur ta isə iki dəfə deyilir. Və deyilir ki və, tə, və, tə, və dət ta və ta olmaz və ya ələm nəxlüqukum nəxlüqu, sonra kəh gəldi qaf gəldi, kəh gəldi yəni, çox çətindir ki, sən burada qarıqara qar qar edəsən sonra isə kəfi çıxardasan və çox çətin gəlir ki, verəyim oxuya okay. bilməlişi Ələm nakhluqukum nakhluqukum qafdı hansı gələndə sukunlu qalqalaq olmalıdır okay. əksə də vermədi sonra ki onca amilə nə deyirlər deyirlər ki əgər qafla kəf eyni vaxta gələrsə yan-boyan gələrsə birinci hərfi oxunmayacaq yəni qaf oxunmayacaq ikinci hərfi isə şəddəncə olacağı okay. alam nakhluqukum nakhluqukum bəli və şərt ki ikinci hərfin sukunlu olsun əlbəttə to kimədir bəli əslində abad üm abadetum və biz də bilirik ki däl qalqala hərflərindəndir. Məsələn qulhu vallahu ahad Allahus samad və abadetum sözündə däldi sonra təd və çox çətindir, bəli idgam şey, çətin gəlir ki dəldən sonra təd yəsən. Alınmır ki abadetum məna nədir ki dəq oxunmur təisə şaddənir. <coughs> Bəli, bəli, bəli, bəli, həmçinin və izə ləqulləzina uzatma iki hərəkə, yə baxın, yənin üzərində heç bir hərəkə yoxdur və izə ləqulləzina yə tam sakindir və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsirədir bu deməkdir ki, yə iki hərəkə miqdarında yəni, -təb təbii dişi iki hərəkə uzadılır وإذا لقل الذين آمنوا يا آمنوا ا lir alifdir alifdan evvel hemzedir hemzen hərfin hemze hərfinə hərəkəsi fəthədir bu zaman iki hərfin hərəkəmi uzadılır əmənu sözündə iki hərfin hərəkəmi və sonra vavdan sonra əlif gəlir və əlifin üzərində nə var sukun var bu demək bu əlif var amma oxunmur yəni bu ərəb dində cəmin əlamətidir cəm cəm əlamətidir ki hansısa hər hansı məsələn ə, cəm düzəltmək üçün vav yazılır sonra elif amma qiratdə isə oxunmur. <gülüyor> وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا, قَالُوا. uzatmadı. İki hərfi midanda <gülüyor> Sonra vavdır və uzatmanın əlaməti olan dalığa vavun üzərində. Sonra isə Əlif gəlmişdir, əlifin səhəndə sukun işarəsdir, yəni, o demək ki, oxumur və burada yenə də məddul münfasıldır. Çünki qalu bir kəlmədir, əmənlə bir kəlmədir. Qalu... On... Dörd uzatmaq olar. Və biz deyək ki, ortaq məxləc, əcəl tə, yəni, tələbə ortaq məxləc götürmək istəyirsə, bütün uzatmaları dörd hərəkə miqdanı uzatsa, səhidir. Aynı olur, dörd hərəkə, hamısını... Yəni, y iki, dörd, <coughs> Ümumən, yəni, qaçsırmamaq üçün, bütün uzatmaları dört uzatsan, səhənin üçün orta məhərəcə olar və artıq burada səh etməzsin. Qalu, əmənnə... Ayrıq ne uzatma. Əmənnə... Sonra, və əzə... və əzə, yine uzatma. Xaləv, xaləv... Bəzlər bu deyir, xələv, xələv. Xədi, xad, xa... Xaləv Və xalav deyil xalav, xalav Lədi, incədi, birinci xadı, sonra lədi Xalav Yaxşı, vav hərfinin məxrəci Biz dedik ki, Azərbaycan dində olan v, v səsi ilə Ərəblərin vav hərfinin fərqi bu ki Azərbaycan dində v deyəndə Dişlər toxunur At dodağların yaş kitəsinə V, v, v Amma Ərəblərdə isə dişlər Heç bir rol oynamır və dodaq göncək şəklini alır. Va Va və, vi, u, və, və, və. və idə, və idə, və idə deyil, və idə, səhvdir, və idə, səhvdir, və, vi, u, əv, və, <gülüyor> həmçin burada da, və idə, xaləv, xaləv, sonra baxın, yenə də əlifdir, xaləv vavdan sonra elifdir elifin üzərinə sukun var. Yəni belə bir yumuru. O demək elif var amma oxunmur. Budur. Va izə xaləu ilə ilə uzatmadır. Elifdir, sonra ləmdir, sonra yədir. Və yəni üzərinə belə bir işarə var. Dedi ki, o da elifdir ki, iki hərfi qıtandadır uzadılır. Yaxşı. Çoxumuzun səhv etdiyimiz yerlərdən biri va ilə va izə xaləu ilə şeyatinimih İnsanlar bəz-bəzlə oxuyur. Va izə xaləu ilə şeyo şeyoṭīnim. Şeyə yadı yoxsa yə yedi. Yedi. Yadı yeah, yeah, yeah, yeah, şeyoṭīnim olmaz. Şeyoṭīnihim şayə şeyoṭīnihim. Va izə xaləu ilə şeyoṭīnihim düz deyir. Va izə xaləu ilə şeyoṭīnihim şayə. Yaxşı, nəyə görə bəs bunu qarın oxuyurlar? Çünki ta hərfi qan olduğu üçün, yəni başa düştüm, Ta hərfi qan olduğu üçün təsir edir və insan da məxrəcləri düzgün bilməyəndə artıq necə onunca rahatdı elə oxuyur. Oxuyur ki, şeyatin. Şeyatin daha rahatdır. Şeyatin daha çətindir, amma ayın demiş daha rahatdır. Çünki qalın hərf gəldi. Şəya, ta bir də ta da o da qalındır. Amma əslidir bu. Şeyati, şeyatinim. Həmçinin tadı və fikir verilir ki, biz oxuduq ki, Şəyə, tı, tı, tı, yox Şəyə, tı deyil Çünki tə hərfi dükkanı hərflərdəndir Və biz deyişə, əcər fəthəy nə olarsa Bu zaman tə, əcər kəstəy nə olarsa tı, əcər dəmə olarsa tə, gəlin onda tə ilə tə-nə bir dənə fərqləndirəyim tə, tə tı, tı tə, tə, tə fərqləndirəm Birincədir, olursa qalın <gülüyor> Həmçin yədi üzərində Yəni hərfinin kiçik bir xət var, bir xət, o da əlifdir. 2 hərəkə miqdanında uzadılır. Wa iza xalau ilə shayatinih. Shayatinih. Burada da uzatma var. Ta hərfindən sonra ya gəlir, gəlmir, üzəldik bir hərəkə yoxdur və ondan əvvəlki hərfinin hərəkəsi də kəssə olduğu üçün ki hərəkə miqdanı uzadır. Hətta ocaq qoyurlar. Bəli. Yox. Çünki ya bizdə o zaman uzadılar ki, yənin üzərinə heç bir hərəkə olmazsa. Və yədən əvvəl gələn hərfindən əkəsi, kəsrə, yəni i olarsa bu zaman yə iki hərkə miqdanında uzadılacaqdır. Bəli, oxuyuruq. Və əzə xaləu ilə şəyatinihin qaluu inna məkum qaluu inna... Burada və med əl-münfasıl, iki, dört, altı hərkə miqdanında uzadılır qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un sin hərfi çox incə bir hərfdir. Biz hər dəstə, alay xəlam, hər dəstə bunu qeyd edirik və qeyd edəcək. Ihdinas siratal <gülüyor> mustaqim demə səhvdir. <şartır>. Mus satt. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal musin. Musin Mus-sap Mus deyəndə mus Mus-sapdır mus Sa-si-su-əs-əs Amma sin isə Əs-əs-mus əs, Qayda nə oldu fərq? Yəni Çətindir sindimək Amma gələk hər bir hərfin nəxrəci var Və hər bir hərf gələk düzgün şəkildə çıxarsın Ehdinəs-sirat-al-mustəqim mus sindir Əs, fəlbəyiniz əsəsə, əcəl dəyəcə ki, Əhdiyna sıraqəl məs, məs, məs, sədəm. Fəhəm? İstəqəmə dəyəşir, ha, səfə etməm, səhəm. Dəməliyə? maakum innama nəhnu məs, məs, səndi, məs, olmaqs qalū innā ma'akum innmā naḥnu mustahzi'ūn həmçin burda hədir hə hərfi məxrəci boğazın sonudur hə hə və nəfə haba yəni karonun içindən gəlir ki və səsin məxrəci bu yəni ərəb dilində hə var ki bunların biri boğazın ortasının sıxılması nəticəsində hə buna misal elhamdülillah Elhamdülillah ikinci həйсə boğazın lab sonundan çıxışı incədir. Heç bir boğaz çıxılması baş vermir və ve hava ağız boşluğundan çıxır. Məsələn, Allahu Allahuhu hə. Hə? Həmçinin burada da eynidir. Qalu inna ma'akum innama nahnu. Nahnu da hədir. Nahnu hə. Boğazın ortasından çıxır. Mus sindi Mustəh, mustəh, ehdine, ehdine, hədib. Mustəhziun, sonra isə zeyndir, sonra isə həmzədir, həmzənin üzərində dammadır, sonra vavdır, uzatmadır və nundur və ayənin sonda fəthə olduğu üçün çıkunlayırıq. Baxmayar ki, ayə Qaloo, inna məkum innəmə nəhnü mustəhziunə oldu, biz onu qirirək. Qalu inna maakum, innama nahnu mustahziun. Və ayənin tərcüməsi, yani bir əsək olsun, daha fayda olsun. Allah deyir ki, o zamanki münafiklər dediler ki, ve əzə qīle ləhum, lə la tufsidu fəl-ərd, on birinci onlara deyildiyə həldə ki, şey, yer üzərində fiknə fəsatı yaratmayın. Qalu inna ma nahnu mustihun. Onlar dediler, biz islah edənlərdəni. Allah tələyir, Ələ innəhum humul mufsidun və lakin la Amma birinci əksinə onlar fəsad edənlərdir, amma bunu onların özləri də bilmirlər. Və <gülüyor> izə qılə o munafiqlərə deyildiği zaman ki, əmənu əminu kəma əmana nəs. İnsanlar iman etdiyi kimi siz də iman edin. Qalū, onlar dedilər, ənu'minu kəma əmana səfəhə? Məyr biz də səfəhlər kimi mi iman edək? Allah tadir. Ələ innəhum <Oxansi> humus sufəha bil-inşə səfəhlər məs onların özləridir və ləkin <Oxansi> lə amma bunlar özləri də bilmirlər özləri də bilmirlər ki onlar səfəhlərdir və səfəhlərin içindədirlər və <Oxansi> izə ləqul zīnə əmənū onlar o munafiqlər iman edənlərlə qarşılaşanda qālū əmənə deyirlər ki biz iman etdik və izə xələv ilə şeyatīnəh öz şeytanları ilə Baş başa kalanda, teşbetək kalanda, və yələr qālu inna məkum, biz sizləni, o yani şeytanlarına dəyərlər, biz sizləni, innəmə nəhnü müstəhziun, biz onlarının istəhza edirəyik. Yani biz iman edənlərlə istəhza edirəyik. Və ayəndə sonu budur. Və subhânəkə Allahümə və bihamdik və nəşir və ləyilənd nəstəqfirəkə Allahümə və nətub